Pum! Pum! Ikus gehir bat jertatzen erkozie... ...makeana... Uh, ...kabalkada antzehkia, nik hori irakusi dut. Ez uh, kabalkada tobera, ez kabalkada... ...kabalkada antzehkia, zen dagoz, zeiten Se, nahiz izte? Boa, egia izan zira ez gure artean eta... Azken uh, izena komunikazioa aldetik da kabalka da. Kabalka da, baina uh, hastapenean antzerkia zehaztu ginoen, zenta bada ala ere uh, parte bat antzerkiarekin, baina ez da toberen forman. Esta usibat, esta ez da hausi bat, ez da ira uszekak eta empailiak. Ez dira pertsonai gutzi horiek, baina forma hori ez uh, dugu baliatu, baina ala ere izanen da antzerki bat, iruak egaldi banatuak izanen direnak dantza eta kantuen artean. Mm -hmm. Eta nola abiatu zen e, proiektori, e, antzerki bat nintiko gogoa lehenik, kabalka bat nintiko gogoa, e, zerta ikpaktitu zen? E, Dioztakin elkarteak zuen ebultzatu e, proiektua, beraz bodiakinez batzula urte hainitz e, deia antzerkiagit entzela Makean, Makeako Pestenkari, eta beru bat zuetan emaitzen zen ezke jeskuin. Baina nok bat zen erritar guziak e, partea jarrazteko e, gogoa, eta bueno, bazen idei hori eta gero pixka bat uh, gauzatu da proiektua eta jibatu gira kabalkadara izan dira eta padez behdinak horateltzeko. Uh, Gisa horretako gauzak, jadenik egin uh, izan dira uh, makean, bada kabalkada usai bat? Bai, kabalkadak iz, eginak izan dira, zon baina badu aspaldi, xusen ez dakit, badu berroita hamar bat urte pasa erretz, datez hau tuztexanan. Habean <laughs> <laughs> behiz pixkat egitarrak biltzeko. Uh, Gaea, Gaea Ghanix hori da, kontrabandista farmatoa, espanistron patzen. Benula ez, Ghanix dugun beti, uh, gure emakeako beraz bortzaz uh, azken kabalkadetan berazen uh, pertsunaina nagusia eta berri buruz zen uh, antzerkia. Eta hor ere Ghanix agertuko da, Ghanixkeria bait ere agertuko dira. Baina beste forma batean eta guk gukera mandako forma, nikusiko. <laughs> Eta da, ez dakit, uberetan adegi ez baden izala, xatira edo gizarteaz edo, jene batzutaz trufatzeko gauza hori, gauza kritikatzeko eta bada espiritu hori emanen duzen dauzan. Bai, ahontua, txikiko da espiritu hori, bortzaz eh, egian diren istorio edo beste, kitzika edo ikia kritika mota batzu, maina egiten zinuen bezala ere uh, be gizarteari lotuak diren uh, gainagusiak eta bortzaz uh, makeari lotuak direnak ere uh, aipatuak dira eta joxatu dira iroak egxaldietan. Nor kidatzi uh, du testori? Beraz hasi gira gure artean, ideak biltzean, eta joan arau ekipa tipitu da, eta burutuz uh, asan uh, bertegetxek eramandu burura inuna uh, idazketa. Gero, ikusot, uh, pachtaritzak ere baituzela, dibidaz, uh, manes fuz, zertan laguntzen uh, zaituzte bera? Geras, manes fuz, uh, deitz nugu antzerkiera edo ez dakit izen zuxena, baina uh, bakude atzendu uh, antzerkiaren partea, laguntzen gaitu, hain uh, laguntzen gaitu, uh, taula zuzen eta ba, antzerkia mutatzen. Zer gera kutsi dauzia dibidaz. Errakutsi da gu, be adibidez gu ursatuak, uh, ez ginen ursatuak, baina hemen diren antzerkiak makean ez ziren bate baldintza zaurietan, adibidez bajene antziren, dienden parean, eta hor be gehiago uh, egiko antzerki batera buruz joan gira, kanpoan joztatuko dena pertsona initzen parean, beraz jendea denen inguruan, horren uh, uh, eta gaiak ere hola eraman, zer jaipatu, zer Naisitu biroketsuen importeus impusatu ebirok beti la gunduguaitu eta en cirqui ducon j'implique. Eh, la penchatu esena kantua finitzena irelei gobotaren kanto finitzena irelei berko diga lau gure senati pian ni chegou eta gabez. Hasum da luri tsutasun. Eta <totitura> shan. Lorra, hiokupatu iz... Eh, ...dantza atalaz ikusgarri honetan... ...ez dakit, holako zerbaitetan... ...azten delaik, kristatzen delaik... ...zer da abia pundua... ...dantza bat zuen txortzeko. jakin ikideakin behar dira... ...ian bat diren dantzeriak egien... ...baok maak batzun... ...eta batzu ez bate... Mm -hmm. ...diko asigira... ...ochtan, indiko pundu bat... ...egun batez... ...denak indud dira, etorri dira... A, ...etara... Eta <laughs> zuretako koregrafiak e, sohtzeko ez dakit. Nola hartzen duzu e, usai asko repertoriotik eta usai asko dantzak zure maneran egiten edo gauza berri berriak dira, ze montatako dantzak ikusteneko dira? Gauza berri berriak bai, nagozu e, berriak dira zen eta alatu ditugu baina e, kabalka batana, e, beti bai, badira kadriak egiteko e, Egeitaren uh, dansa bat hor, oh, dibideazten uh, makeako gabota, shoka gainera, eta horiek dira prentziparabak eta gero nahi zuten apxutu ki uh, sohkuntza bat daubi, duko emandut sohkuntza bat neskentzat eta erdi sohkuntza uh, mutiko entzatere, maakil mm. bat, ara. Mm. Ja Dani Clanina oso gixortako proiektuetan, bai, dibide sakogonduti xarriko kabalcada. Ehm, zure tako dantza le gixa, horako esperientzia batek maite dutsia. Bai, dena e kartzenof eta kartzeno espensa on bada, ikusten duzu bai ikusten da eta ikusten dira dena ke rikino realiteko ikuz Bizki maite dutola. Uh -huh. Eta, beraz, piskat, gogoa emaiteko. kontentzia emaitzaz. Ontzari dira dantzan amakeerrak. Edo berko dute beste gauzetan mailan izan dantzaren estaltzeko. Eza, lare? E Geheran, berko errepikan, bai konten naiz. Ados. Hora <laughs> jarte etzen hula. <laughs> bon. Larderia, piskat, atxiki berko eraz. Azken asteetan. Bai, bai, huida. <laughs> Euraz, Chantal, zuha izan zira beste batzuekin eh, jauntzien eh, komisioan edo? Eh, ehm, piskat espekatzen adukzu, zehktan izan zisten, ze jauntzi mota egin duzian? Um, izan gira, siberutik urruñarat, uh, bidartetik, azpahne, eskoadle guztietan, txekatu ditugu jauntziak. Uh, gazten zat, aldu entzat eta mutiko entzat ere zaldekkurtu ditugu in fres gutzierekin egiteko alainan, beetan ere ukan ditugu dantza mota gusietan bebertren edo gonak edo jaunzibelzak edo zailena zen denak goput diferentetak ditugu mm -hmm. eta uh, denen izarien dako bege bakintuan dendariak dind hartzen zirennakgi beretik bako txap beren neugian emeteko. Antzerkia indako ere gindituzieko zima batzu, edo? Uh, bai, eh? dendariak aizan dira, eh? beren artean. Uh... Bat ziren bereziak, edo? Egan eh, ez dakigu, susen, <laughs> no? gure tzak presa da, beraz uh, azken errepikan ikusiko ditugu. Eh, izanak, eh, eginak izan dira, gero, gero, zikusiko. Eh, Zotzu gehiago gaitara. Bestalde kantu zera, aizira, kantari talde bat eh, baita. Eh, nola pasten da, hor, oh, ursaia uh, bauzik kantatzeko helgarekin? Eh, badu urte bat edo bi, zo goit, talde batua bat zela gian eh, berian, zomet eh, kantari bildu ginen, gure hartzian, eta gero, behazka alkadari eh, luetzeko, met kantu edatziak izan dira, eta zomait beste kantari, herriko kantari batzu dindira guri buruz, eta denak betan beraz egiten ditugu kantu horiak. Azken gadele bat beha, oroko gagoa, olako esperientzia batean jodanik parte hartu zinuen, eta um, oai harteko kabalka ibilbideak, ez dakit, ze ekartzen du egiari ze ekartzen du mengo jender neretsa lehen aldia zen eh zure galastean izan dela ik e, maikel eh bakira eunta 11 bate nuste parte hartzaile beraita marbate lagundzaile bras bosten bista leradako ezta gaizkian no beste jende beraz, e, beraz gaurrekin dugu erpika orokorra ikusten duzu bat de, denakor gira eginendu guk sikita no no ajunt e, herria lotzen du eta adinguzietakoak Bada gaztenak baditu amala urte eta besteatzu atzu erretretan direnak. beraz zatinguzietakoak elgerrekin. Dehen jauziak dira urtildu. jauziak urratxarinak gao plazara Eskuak bat abestialik loturik neska gozien bildu. Ezkua bat da bizkarrin lotori, bizkarro sie nin da da bildu. Lan lan lan lan lan lan lan lan lan lan Eta bisik maituta da, mm. Nesken dantza, neskendantza. Eta parte hartzen dutena, kezakutzen dituzu untsa? No bada. Eee, bada, arantza, ama, ez ditxu. Aita, otu, mm. Eta untsa ari dira, zure dureko? Edo obeki egiten aldute, beute obetu biskat ikusgarria itzinez. Zerdi duzuzuk? Eee, aztute Joan. Okay, ah, ah bon? <laughs> ba. Saheli naizki. Ez dago eskia larare. naiz sinuke orako ikusgarri batean parte hartu nahi zbait? Ba, bai. Ba, la fête. Bi izpailu bi urte edo, arsitzizte ere neguan uh, kaskarotak behiz uh, partiarazten, horai eolako antzerki erikoibat, tze, makeako gazteak uh, pisten dira do, ursai asko gauza batzu behiz uh, rekaparatuna aian, uh, biltentizte. Ba, pisten ez dakit, ez ginen txekulan ah. hil, behiz me... <laughs> ba, egia ere kaskarotak behiz uh, abiatu direla dela bi urte, Eta Girona badela, ino ustez, uh, kurantian zila. <laughs> eta... Bai, be ohiturak behiz, uh, ohitura horietan sartzea, eta gure gure gisan behiz, uh, gu, gure ganatzea ere. Hala, ez dakit. Mm -hmm. Gustatzen gira hortan. Mm -hmm. Baina, bo ez gira bakarraak, egin eh, pahaldean usu ikusten da. <laughs> eta, behar... Bisko eta ipadezagun lehen eman aldea egin entziago jilaren, ogoita sohtzean eta bestea, aste bat berantago, egustte, iruan. E, eguna, ez dakit, nola pasatuko da, gin nahi duenak zer ikusiko du? Ba, Egunean ez da gauza ondirik izanen, gu arrituko gira prestatzen, diantzietan eta bax. Baina ikusgarria izanen da lauetatikoiti, beraz ba, leko honen ukaiteko tenorez din, bortxaz. Eta ikusgahia ba, eta gero izanen da jatekoa edatekoa, eta dantzaldi bat ere. Mispidaxak taldeak gaualdia edo atxapala alaituko du. Benutza da, ezitzu behar buru kabalka eh, daunen partei bat, zot, eta ikbat, mile eskerxi eta sunau entzat eta kure egon. Mile goitatzen zeituzteko.